macho yote ya wa Tanzania wapenda soka yamewekezwa Dodoma leo yamewekezwa kwenu wa, wa mkutano mkuu wa shiriki la mpira wa miguu Tanzania TFF na ushahidi wa hilo uko wazi ni wingi wa vyombo vya habari hapa ambavyo ni macho na masikio ya wananchi ambao wanafuatilia kinachoendelea hapa Dodoma kwa umakini mkubwa. Ndugu wajumbe, leo mnatekeleza kazi moja kubwa ya katiba yenu, kazi ya kumchagua rais, kuchagua makamu wa rais na kuwachagua wajumbe wakamati wa kamati ya utendaji wa chombo hiki cha kitaifa kinachobeba dhamana kubwa ya uhai wa mchezo wa mpira wa miguu nchi kama ilivyo ada kwa uchaguzi wote ule presha zimekuwa zinapanda na kushuka sio kwa wagombea tu bali hata kwenu wajumbe na naamini ni kuania njema ya kupata viongozi bora wa kutuendeshea chombo hiki adhimu kwa maendeleo ya soka nchini Tanzania ndugu wajumbe Viongozi bora huibuliwa na wajumbe makini wanaongozwa na dhamira njema na uzalendo usioteteleka kwa vishawishi vya mpito alivyovigusia afisa wetu wakati hapa wawakilishi wa FIFA na CAF muda mkuu uliopita Narudia tena viongozi bora huibuliwa na wajumbe makini wanaongozwa na dhamira njema na uzalendo usioteteleka kwa vishawishi vya mpito. Serikali inaamini tuna wajumbe matini humdani wasioyumbishwa kwa vishawishi vya muda, vishawishi vya mpito, wanaongozwa na dhamira njema na uzalendo wa hali ya juu ambao watatuibulia viongozi bora wa TFF wenye ari, moyo, uelewa, weledi na uadilifu uno wa kuipeleka soka yetu ngazi nyingine ya maendeleo. Watanzania wanajua fika, kwa mafanikio katika soka kama ilivyo katika michezo mingine hayaji kwa kutamani tu. Hayaji kwa kukamia mafanikio na kwa kusema sana bila kuwekeza. Bila kujenga mazingira stahili ya mafanikio ya mchezo. Watanzania wanajua kuwa mpira ni stani. Mpira ni mazoezi, nilo wa miguu, ni nidhamu, ni afya, ni ajira. Tena ajira ya nguvu kweli. Na mazingira hayo kutengenezwa na viongozi makini tu wanaotambua tawabu ya uwajibikaji. Wanaoelewa katiba ya chombo chao, katiba ambayo iliwaingiza wenyewe kwenye mamlaka walionayo ni msingi wa mamlaka waliona. Na wanaothamini uongozi wa pamoja. Nye wajumbe 128 ukioa wajumbe wapya kutoka mkoa mpya wa Songwe mtambue kuwa mbebeba dhamana kubwa ya mchezo wa mpira wa miguu nchi. Mtendeni haki kwa Tanzania kwa kuwapa viongozi makini viongozi wazuri. Komala kwanza viongozi tutakao wapisha hapa tutakao wapata leo hapa watapishwa mbele ya wapiga kura wao Tunataka tufuate sheria na kanuni kama zilivyo kama huko ilikuwa ina Saulika leo watapishwa hapa kiapo cha utii kiapo cha uadilifu na kuheshimu katiba yao wenyewe watapishwa na msajili ni wakili leo Tuna ugeni tuna ugeni mkubwa kwa cup na fifa viomo vya juu vya uendeshaji soka barani Afrika na duniani naomba ndugu zangu wageni wetu Wa vitendo, wa kauli, kwa utulivu, ukomavu wa demokrasia tuliyo nao Unaofalana na jina bora la Tanzania duniani tunaoomba sana Muhimu wa uchaguzi wa leo kwetu sisi wa Tanzania unajieleza wenyewe. Pengine ni kidogo. Mwezi Mei mwaka huu kwa mara ya kwanza katika miaka 37 iliyopita. Ni muda mrefu sana. Na saba, kwa kweli ni aibu kwetu Tanzania ndio tumeweza kuingia finali za mashindano ya Afrika tena kupitia timu ya vijana wetu wa chini ya umri ya miaka 17. Serenge TV. Kwa mara ya kwanza vilevile mabweni hivi majusi kufanya vizuri kwenye mashindano ya saba. kupitia timu ya taifa. Tunataka uongozi utakao lipeleka taifa hili lenalopenda michezo mbali zaidi tunakostahili sisi wa Tanzania. Tunataka uongozi utakao ilea iliyokuwa Serengeti Boys na sasa ngorongoro Heroes ili iwakilishe nchi kwenye mashindano ya Olympic ya mwaka ishirini kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 23. Tunataka uongozi utakaoshirikiana na serikali kwa karibu kufanya maandalizi mazuri ya mashindano ya upkoo kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 yatakayofanyika mwaka kesho kutwa tisa ambapo Tanzania tutakuwa wenyeji wa mashindano hayo tunataka uongozi na kura zenu leo hapa ambao utaanza mara moja Kuinoa Serengeti boys mpya Inayotokana na vijana tuliyowapata miaka miwili iliyopita kwenye mashindano ya watoto chini ya umri wa miaka tatu ambao wanaendelea kunolewa kuimarishwa kwenye moja ya sports academies hapa nchini. Nataka uongozi ambao utashirikiana kwa karibu na serikali Kuwalea watoto wenye vipaji vizuri vya mpira wa miguu tuliowaibua. Kwenye mashindano ya hivi karibuni miezi miwili iliyopita mashindano ya Umiserta na umitashumta tunataka uongozi ambao unatambua na kusimamia club licensing criteria za FIFA kwa kujiamini na kwa ufanisi kwani huo ndio msingi wa mafanikio ya soka nchini tunataka uongozi unaojua kuwa FIFA haikumbati rushwa unaotambua kwamba kafu haikumbati rushwa wala ubadhirifu kama ambavyo serikali hii haikumbati rushwa wala ubadhirifu na tunataka uongozi ambao unajua kushirikiana Kwa wote tukaochagua pale leo ambao unajua kuwa kwa miaka 4 ya uongozi wake tutaupima uongozi wao uongozi wake kwa vipimo au kwa vigezo hivyo hivyo hivyo vitaja na vingine. Ndugu zangu, kwa upande wetu serikali tutaendelea kuboresha mazingira ya soka nchini ikiwemo kuboresha miundombinu ya michezo na kuheshimu uhuru wa vyama yetu vya michezo kwenye masuala ya kiufundi. tutaendelea kuheshimu kanuni tuliojiwekea wenyewe The eyes on Enzo katika masuala yote ya kiukundi lakini kubadilifu na rushwa si sehemu ya masuala ya kiukundi hata kama tehama imetumika kufanikisha hayo kama alivyosema mwakilishi wa FIFA Bonavero yeyote yule anayewania uongozi kwa lengo la kutengeza fedha kutajirika leo hii basi amepotea nje sawa chakulia muda mrefu sana. Nawatakia mkutano mzuri na uchaguzi mzuri. Mungu ibariki Tanzania. Asante sana.